Vanhempain puhelin. No, tässä on Anita Hokkanen. Hyvää päivää. Päivää. Mm, kahden lapsen äitinä haluaisin ihan vähän keskustella meidän perheen tilanteesta tällä hetkellä. Joo. Elikkä tuntuu ainakin tällä hetkellä, että nyt on kasvatus mennyt ihan metsään, että en kyllä tajua, että missä mennään. Niin. Meillä on tällainen tilanne tällä hetkellä, että minä ja sitten mun mies Ismo, niin meidät on ihan pienestä pitäen kasvatettu keskusta riveihin. Joo. Ja nyt sitten yllättäen... Viimeisen puolen vuoden aikana meillä lapsissa on alkanut ilmetä tosi vahvaa vasemmistolaisuutta, ja me ei voida kumpikaan käsittää, että mistä tämä on tullut. Joo, joo. Mikä sikä siinä sun lapsesi on? No, Emma on tällä hetkellä neljä ja Iiro on kolme. No, nehän on niin pieniä. Niin, mutta ihan hirveitä riitoja ollaan saatu aikaiseksi. Emma on siis kaikkea vastaan, mikä tällä hetkellä ö, toimii rahalla esimerkiksi, niin kuin Ihan kaikki pitäisi... Äh, hän on kommari, siis ihan täys kommunisti. Ja sitten siellä seassa on tosi outoja mielipiteitä. Mä isä, isänsä nauhoitin hänen mielipiteitä, että uskot varmasti, että mistä mä puhun. Mä nimittäin kysyin Emmalta päivänä, että mitä Toni Halmeelle pitäisi tehdä, niin Emma vastasi näin. Se voi sanoa, Sitten siellä seassa on niinku tämmöisiä tosi outoja vastauksia. Ja sitten muuten hän on niinku ihan umpivasemistolainen. Ja sitten taas Iiro... Niin hän on mennyt semmoiselle solvauslinjalle ja hän vihaa George W. Bushia ihan äärettömän paljon. Perustelee yleensä tosi hyvin, että minkä takia vihaa. Mutta nyt sitten taas syteltiin tuossa viime viikolla bussista. niin mä kysyin, että no minkä takia nyt, että perustele, että miksi sä vihaat Bushia niin paljon. Nyt tuli tällainen vastaus. Siellä on isot tessit. Että ihan järkyttävää no. juttu. Kyllä, eihän, eihän täynyt mitään niihin. ni heillä on vaan nyt jostain, mistä sit on tullut. Mistä käykö se tarhas, vai onko se lapsi, kavereita sitten tämmöisistä toisenlaisista perheistä? hän kasvatte nyt yhdessä? Sittenhän kasvatte yhdessä ja katsotte, miten se menee eteenpäin. Ei me vaan. kyllä vasemmistoliiton riveihin lähetä Ismon sitä kanssa. Tarkoita, en mä sitä tarkoita, ei. Niin, mutta tuntuu, että ei niin kuin, ollenkaan sellaista yhteistä säveltä löydy. Et ihan on, jos olet mana- ja elokuvan nähnyt, niin tullut mieleen, että milloin seuraavaksi alkaa lapset vihreitä vaahtoa sylkeä suusta. Että ristimerkkiä täällä on kyllä joutunut tekemään. Niin, että on niin kuin se, sillä lailla. Se, joo, joo, joo. Eihän, eihän laps vielä tuossa iässä ymmärrä näitä asioita. Se on ihan totta. Enkä mä oikeesti uskotkaan, että yksikään Emma tai Iiro puhuu hirveän paljon Vasemmistoliitosta, nimittäin sä oot mukana sen aamussa on pilapuhelussa. Ahaha, no ihan noin vaan. Joo. No